Nu börjar vi spela Nu spelar vi in Vincent. Igen. Hej, hej, hej. Vi nu, har vi, nu har vi testat en gång. Det gick jättebra. Det gick jättebra faktiskt. Um, och nu så kommer vi in på ett internetfenomen. Vi kanske kan man ska börja. Det? Att det Bättre vilket vi är först. Hej. Sånt där. Jag heter Tove. Jag är 22 och ett halvt år. Det säger man när man är mogen och inte tänker på sin ålder hela tiden. Och vem är du då? Jag är Vincent och jag är 17. Underlig. Okay. Men förut fanns 16 och konstig så det går åt rätt håll. Det går äh. uppåt. Ni ser att jag rör med händerna men jag gör det. Han rör med händerna för att symbolisera att det går upp för. Är det tungt att det går uppför? Det är väldigt tungt att det går upp för. Det här var alltså? Ja, skogstovä. Hurra. Och jag viftar också med händerna. Det är idiotiskt att gestikulera så man bara spelar <laughs> Verkligen. in röst. Uh, vänta, vi har en viet som de har vi hört på Vi har mus. en viet. Så Vi behöver inte berätta vad vi heter. Vad bra. Fantastiskt. Vi kan klippa in den här. <laughs> vi kan klippa in den här, det är uh, För vi kommer spela in en, uh, en viet sen. Vad trevligt. Eller så är det ingen spelad. Ja. Radio magi. Du, du, du. Nu ser ju inte att jag har där ekor. -grejen. Nej, jag tror de förstår. Uh, gå in på Google och skriv... <laughs> Afraid hamster, Har du pausat? Bra. Då kommer en hamster som gör "du, du, du fast med bättre ljud. Mycket bättre ljud. Och kollar tillbaka på folk. Beskrivande. Jätteläskig där. det. Mm. det folk är sedan rädda för det. Ja. Sen är det ganska roligt också. Faktiskt. Anyhow. Uh, vad sa vi om dagens tips? Jo, Dag... det finns någon låt som går så här. Ja, det... Dagens tips, dagens tips. Lalalala, dagens tips. Det är inte en låt. Det är S.P. komiken som spelar in Spelade in något för humorhimlen kanske? Humor, kan... vadå? Humorhimlen, P3. Eller svara det för en hemsida. Jag ja, inte på radio. Jag kan ha fel, jag kan inte saker. Det vänjer, jag kommer säga saker som inte stämmer. Och jag ska försöka hinna någon så gott det går. För att jag har sanningen om allt. Så kommer det bli så. Vad äh. bra! Så. Okej. Varför gör vi en podd, Vincent? Hybris. hybris. Hybris. Massa hybris. Ja, okej. Ja, men det är ett bra svar. Jag skulle säga att det är många som har efterfrågat mina livstips. Jag vet egentligen inte riktigt varför för jag tycker inte personligen att jag har så mycket bra livstips. Oj vad jag säger ner i podd. Den kommer bli men då Men, men... jag tycker att det är jättebra tips så lyssna vidare. <laughs> Japp. Och jag mm. kan säga att eh, jag vet ju vad man inte ska göra. Allt jag har gjort, okej okay, inte allt men mycket jag har gjort är saker som man egentligen skulle kunna undvika att göra för att Någonstans slippa jobbiga situationer. Så så kan man se. Det. Jag kan berätta om sjuka saker som jag gjort. Sen kan ni tänka så här: Ja, det här gjordes också skogstuva. Det gick inte så bra. Det behöver vi inte göra. Så ska vi börja där. Där börjar vi: Tove! Vad har du gjort för sjuka grejer i ditt liv? Ja, <laughs> vinst. vad ska jag börja? <laughs> uh, faktiskt så har vi fått in lite frågor redan. Vilket är fantastiskt eftersom för att <skratt> det här Första podd! jag är redan en fanbase. Yeah. <skratt> vi har en fanbase på typ fem personer. 50 personer menar hon. Femtusen personer. Minst. 5 miljoner personer. Ja. Ja. Vilka? Det här handlar om säga, siffror som är högre än den andra siffran. Så blir behöver fem. <skratt> vi översätter oss <skratt> <skratt> Ja, shit. <skratt> Men, okej. Okay. Hade du frågor säger du? Vi hade frågor. Vilka oj, oj, oj. Då? Alltså en av mina frågare undrar... Om allmänna tips. Och det, det tycker jag är en jättesvår fråga. För att jag vet inte. Tove, hur lever man livet så bra som du gör? Gör saker du tycker om. Och eh, testa saker som du tror kanske kan funka. Sen kommer du för att märka att det inte funkar. Som jag gjorde när jag till exempel tekniskt basår. Hur tänker man där när man är humanist hela vägen igenom? Men varför fick du tekniskt basår? För att jag tänkte så här. Nu har jag gått ut gymnasiet och pluggat konstant i 13 12 år 12 år. Plus en sommarskola. Um, och då så här, Vi kommer gå tillbaka till sommarskolan. Det här Ja, oh, det här kommer det. Jag vill göra Och då tänkte jag så här: Vad bra? Då har jag samhällsbehörighet. Men tänk om jag vill gå på handels. För där skulle man ju kunna gå. Vem vill gå på handels Men Jag för? ville det när jag var 19-typ. För det är lätt att Jag lät Nej, jag är inte det. Men jag trodde att det kanske kunde vara det. Det visade sig att jag inte kunde det. Och sen så tänkte jag så här: ja, matte C och D behöver jag då. Jag hatar matte, men varför inte? Vi läser ett år med fysik A, kemi A, matte D, E. Nej, C, D, E menar jag. Det här är en bra podd. Eller något sådant här. Ja, och då så visade det sig ganska snabbt att jag är skitordlig på matte. Jag orkar inte ens lägga ner någon tid på att tänka på det. Allting är egentligen jättelogiskt, men jag tycker inte om sån logik. Utan jag tycker mer om logiken att... Uh, Står jag på en person så får ni ett blå märke. Det är min logik. Du vi skulle säga att hon är lite dum i sitt lilla huvud. Alltså, det är inte hennes fel, men så är det. Jag är ju mer språkbegåvad än vad jag är. Matematiskt matematisk begåvad. Så hur som också. helst. Så hoppade jag av där. Men du vet jag i alla fall vad jag inte ska göra. Och så det har jag gjort jättemånga gånger. Som till exempel den andra gången. Som var långt före här. När jag fick fram att jag skulle gå musikallinjen. På gymnasiet. <laughs> du förstår ju själv hur... Hur ja. bra idé det var. Tog vi alltså en person som inte kan sjunga alls. Eller dansa <laughs> eller göra något musikalist. Hon är... Ne nej, Att ens kalla henne artist vore ett hån mot... <laughs> mot riktiga artister. Ja, men det är rimligt för att det finns många artister som inte beror artister. Sant. Sant. Som... Jag skriver namn för någon de kan höra oss. Men... Mm, då kommer man antagligen lyssna på våra Just podds. Det. Ja, det tror jag Hur som helst. Musikal på gymnasiet. Jag borde insett... När jag fick ganska bra poäng på insökningen. Att det inte är någon vidare nivå på den För jag jag kan sjunga bra. Till skillnad från det du just sa. Ja, jag är inte så ja, jag... bra på spela teater. Jag var inte det då i alla fall. Och dansa. What? Jag kan inte dansa. Jag hatar att dansa. Jag har taktkänsla. Jag kan räkna till åtta. Det är typ därför jag tar mig igenom dansar. Men jag kan inte dansa. Och jag fick typ två poäng från maxpoäng på intagningen. Det är inte okej. Okay. Det Vilken okay. skola var det här? Sänkte Eriks gymnasium. Alltså, folks, går inte. på sagt, jag gymnasium. Um, det var jättekul, typ danslektioner. så Jag lärde mig jättemycket. Men alltså, det var så oseriös skola. Folk gick inte på lektionerna. De satt typ sminkade sig på lektionerna. Eller så typ bitch de med varann under hela lektionerna. Och lärarna fick inte ens hylla vädret. Så man han egentligen inte lära sig så mycket. Vem var du i klassen? Jag var den som hoppade av efter ett år och insåg att jag kunde faktiskt göra någonting bättre med mitt liv. Det var några stycken som gjorde det. Jag var en av dem. Var ni cool eller var ni utsatta? Alltså jag vet inte om man kan definiera någon som cool på en sån gymnasium. För det var typ vi, och så var det elkillar, och så var det frisörer, och så var det naturesteter. Det var så här jättekonstig blandning. Men ja, det var lite kul. Men alltså, ja. Utbildningen är ett skämt, skolan är ett skämt, det suger. Så... Så alla unga där ute, skolan är ett skämt. Hoppa av så snart ni kan. Och börja spela in podcast. För det, där finns pengarna. <laughs> det där. Ja, faktiskt. Så Hörde jag bara för en vecka sedan att någon tyckte att den svenska gymnasiet är ett skämt som man skulle kunna läsa in på ett år. Ja, men dricka te. <laughs> dricka te. Det gör man väldigt mycket gymnasiet. Och det är väldigt roligt och dricka, gott. Dricker du te på ja. gymnasiet? Jaha. Ja, vad är du på gymnasiet? Jag vet inte riktigt. Jag, inte jag hade flyttat jag upp jag har... med att hoppa av och typ hata min klass och så. Ja. Men så att jag vände. Jag jag fick ju pojkvän faktiskt första året i gymnasiet. Ja, men det här är så är jag intressant. var tillsammans med resten av min gymnasietid. Så ja, jag vände. Jag hängde väl med honom, antar jag. Och så. När var du otrogen? Jag var aldrig otrogen. Det är ingen bra podd. <laughs> Ska han ha en farblösa att jag är otrogen på att säga att jag inte har varit ja, det? det tycker jag tycker det är som liksom en Där, Nu förstår du. Nej. Men... Gud var hemskt. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag har inte varit orsla mot någon, faktiskt. Det är bra. Har du det, Evin, internet? Nej, gud nej. Har du ens varit tillsammans med någon? Ja. Har du? Ja. Oj, vem då? Eller du behöver inte säga kan <laughs> namn. Det men är lite såhär, i såhär, internet. I internet. För det här är internet. Hur går det med presentation? Prepositionerna. <laughs> jag, går och i, jag går i gymnasiet. <laughs> Allt är Jag, alltså, kan jag ingenting än. Okay. Jag kommer lära mig i basåret sen. Det heter på gymnasiet Ja ah, basåret och. som du ska hoppa ja. av i mars. Precis. Ah, ja, ja. Det blir jag stort jag med. Jag tänker gå Tovis väg för det verkar så bra. Du vi, det vi försöker komma fram till med mina poddar att vi inte ska gå min väg Just det. Vi ska gå en bättre väg. <laughs> Just det, den är bättre vägen. Bra namn på podden. Jag har ett namn. Tarminde och inre vägen. <laughs> Det, här är så det, är det är så intressant, det är jättedålig padd. Det såg ut. Gud menn. Jag måste svara på frågan också. Hej komer första frågan. Första frågan som jag fick. Apropå våran podcast. <laughs> alltså jag kommer inte att besvara. Ja. Så, så Vi pausar för att kolla frågan jag och vet. det hände hit här. <laughs> Första frågan var så här. Hej Tove, vet du, jag något dumt. Um, jag råkade pussas med en person som jag är kompis med. Som gillar mig som gillar din kompis. Och jag gillar inte honom på det sättet. Och nu tror han att vi är tillsammans. Det kommer bli väldigt pinsamt i skolan. Hur löser jag det här på en och en halv dag utan att det blir för hemskt och awkward? Okej, okay, en grej bara. För det första, jag råkade pussa med en person... Det är en jättekonstig mening. Man går där. Ah, ramlar. Oj, där var nunn. Jag ramlade. Åh oh, oh, oh, gud, du ramlar på mig. Nu vill jag, du älskar mig. Jag älskar också dig. Det, en, det händer så, inte. Så var det. Så var det, ja. Vi har en konstig fanbus. <laughs> Fantaskigt. Nej då. Men alltså, ja. Hur som helst. Så kan det ju gå lite sådär. Är personen då? i fråga ful? Nej. ställer jag frågor till? Jag en? vet inte. Hon är snygg. Hon är snygg? Ja. Ja. Vänta, äh, vänta. Hur som helst Och jag mm. bara jag oj vad ska jag säga? Skylt på att jag druckit nej det Funkade kan vi inte. Jag inte det. Det beror ja. ber alltid. Nej men jag vet jag inte. Jag var full och jag, jag tror det var någon annan. Det är jag säga. Nej men det kan man inte säga. Det kan man säga. De blir jättesåra då sen är det aldrig mer åker de pratar inte med henne. Nej precis och det var det som hon hade kunnat säga om hon ja, det hade kompisar sedan innan. Kompisar är svårt. Um, precis. Då ska man nog säga något i stil med det här. Jag ramlade du sa inte att man inte kunde säga att man ramlade. Just det. Fäll. Jag blev fälld. Det är också en jättebra förklaring. Det var ett vad. Nej. Uh... Det är elakt. Jag tycker inte om det presetet. Ja, men det var typ lite det jag kom fram till så småningom. Att så här, säg som det är så blir det minst jobbigt. Men jag tror man måste göra det hårt. För annars kommer en fråga vad så här... Ja, men det finns ändå ett du hopp. Tror att det är vagt. Precis, ah, just för okay. att det men du ville då, då vill du igen sen. Så mitt råd är, avsluta det rent. Säg klart tydligt att det aldrig kommer bli någonting. För du är inte min typ, du är för ful. Du, nej. Du, dina tänder luktar sill. <laughs> <Deal> Dilbryka allihopa. <laughs> Borsa tänderna, uh. seriöst, ursch. Ja. <laughs> Ja, ah, det var ganska häfta folk som inte gör det. Ja. <skratt> oh. Nej men alltså, det är verkligen bara säg som det är. Jävlar vi på 666, nej nu inte det. Wow, jävlar! Jävlen säger sig som det är. <skratt> <skratt> ja! Om du spelar här baklänges kommer du höra budskap. Precis. Gör inte det, det kommer bli jättekonstig podcast. Jag lovar Den kommer dig. inte göra make as much sense. Går du prata det baklänges? Nu? Du kan du, jag heter Evot. Men, nej, nej. Jo. Vänta, vänta. Du, det blir ändå fel. Du säger du ju... Vänta. Evot. Yeah. Ja. Jo, precis. Men yeah. då säger du, jag heter Tove ändå. Men du måste du börja med att säga, uh, Tove, jag, Tove e heter jag. precis det Precis. Vi måste få in det <laughs> i flowet. Nu kan ni spola tillbaka sådär och lyssna på om det låter rätt. Jag tror inte du ska göra det. Evot, gaj, heter det. <laughs> nej, det blir ett, ett, rätt här. <laughs> Rete. Evot... Är vårt guy rätt här, rätt här. Det är inte ett orätt språk. Om det här var nej. nerskrivet så det mycket lättare. Men vi skrev inte ner för att förberedelser är för folk som förbereder sig. <laughs> ja. Which is not us. Ja, Result. nej men alltså säg sånt där. Bara. Så blir det jättebra. Eller fly. Det brukar gå. Bara ignorera. Man kan ignorera i samma skola. Kan i samma kan skola. Inte det kan man nej, visst. men är när man är kompis och vill behålla vänskapen. Då kan man ju inte fly. Nej men... Okej, okay, här va. Man får prioritera. Vad är mest värt? Vänskapen? Eller att... One night strul. Snarare, snar, snar, mm. inte det. Det är det har hänt. Snarare, vänskapen eller bara att behöva gö göra något jobbigt. Som var elakt på en person. För att... Mm. Alltså, du kan offra vänskapen och du slipper göra det jobbigt. Du kan offra det här. Var elakt elak och du slipper vänskapen. Slippa slipper mm. vänskapen. Precis, så är det. Ja. Jag har en... Vänta, vi pauset, fråga två. Mm. Fråga två kommer snart. Fråga två? Nu har vi Vincent en fråga. Jo, Tove. Ja? Jag har en kompis. Som inte är en bra kompis. Har du bara den här kompisen, eller har du fler kompisar som du kan? Du vet att jag bara har en kompis. Ja, Och ni <laughs> vet ju alla. Jag vill inte vara kompis med den här personen längre. Hur Nej. gör jag slut utan att bli knivhuggen? <laughs> Du ser till att personen i inte har tillgång till din kniv. <laughs> Sen låter du totalt när jag skojar. Nej men alltså jag vet inte. Jag har slut med kompisar ibland. Men uh, det låter som att det är många. Typ två kanske. Um, du kan ju jag säga så. Nej. Du kan ju säga typ att. Du tycker att ni får olika du liksom för, för vara kompisar ja. Hur kommer det att vara ja, det, var ja? kompisar Men då? jag hade väl aldrig varit kompis Med någon som typ var Sverigedemokrat Och Det är ju min Nej. Bara olika. Nej men det är inte Sverigedemokrat, det hade vi jätteenkelt. Jag kan ju är på ja. Sverigedemokrater ja. Men det är liksom, det är ju extremt. Vad är det för fel på människan då? Det kan ju inte jo. Säga i podcast Nej det är oartigt Men människan kommer inte hitta vår podcast jo. Tror det jag Du tror att alla kommer att Alla kommer okay. inte vara på vår alltså, podcast. Jag tror att typ en alltså, person kommer lyssna på lång podcast. Okej, det stämmer nog. Ja. I och för sig. Men så här va. Om man bara man är med människan i fråga mm -hmm. och det blir liksom bara inte det är inte kul. Det blir liksom inget flow. Det blir ingen det händer ingenting. Det kör inte bara säga är här, du är och tråkig. Jag vill inte vara med dig mer. Det, men, det skulle vara jobbigt för att skulle känna skam och, sk mm -hmm. och känslor. För att, Jag vet inte, jag tror att jag har så att man ska inte. För det kommer bli ledsen att så här. För den tror fortfarande, den, den tycker inte heller det är kul, men den tycker att vänskap är kul. Men om man inte har en kul vänskap så är det ingen poäng och ha en vänskap, eller hur? Eller om det är typ så här, tråkigt och okonstruktivt. Så. Då är det inte så värt. Jag skulle vara nej, det här funkar inte. Eller om man så typ bråkar hela tiden, det gjorde jag med några kompisar Man typ sådär, äh, bara vara bitchig och taskig och dryggg bara. Då är det heller helt okonstruktivt. Så då är det ingen idé att vara kom så mm. Eller så kommer det att de här asjobbiga människorna. Som man helt seriöst oh, är... inte står ut med. Alltså vissa människor. Helvete. Jag har hört att mord. Mord är inte ett alternativ. Just det, olagligt. Ja, Vi det uppmanar är alla att bak. följa boken. Följa alltså ja. mm. du, Lägg mer och mörda ingen. Så kan man sammanfattas. Bra för podcaster. <laughs> nej men du vet de här människorna så. Det här som inte fattar sociala signaler överhuvudtaget. Ni känner alla en sån Nej men alltså de är ju så jobbiga. Jag vet inte vad man ska göra. Helt seriöst. Jag kan inte typ vara taskig mot sådana människor. Bara så här: Nej men alltså, typ. Om man är på jobbet och ser en jobbig människor. där. Mm. Bara, Jag ska fika snart. När ska du fika? Typ försöker jävla med en och ta ens fikapass. pass man bara, ja men jag fikar väl efter dig, det vill inte någon grej. Och så nej mm, jag ska fika nu. Jag vill ja. Så länge du inte fika när jag fikar, för jag står inte <laughs> ut med dig. Jag har sagt det rakt ut. Och han bara, du är väl lite kaxig va? Nej jag är inte lite kaxig, jag hatar dig. Gå någon annanstans, försvinner min åsyn. Men alltså folk fattar inte, de tror att man är lite kaxig. Jag tror kan du måste börja bära en pist inte pistol. Inte en pistol. Du måste vara mer ansträngning. Lagen, inte pistolen. Lagen, det är ja, ja, bra. Um, jo, du måste få personen att förstå. det. Alltså, gör något riktigt elakt så att inte bara blir ord utan men i det är alltså. Men alltså, på en arbetsplats Jag kan ju inte vara så här: våld mot tjänsteman. Det, det är inte lag. Det är inte lag. Men, men kan man inte på något sätt bara. Eller... Men, men alltså, jag kan inte bara börja bitchläpa Annbara, du är så det. jobbig. Mm. Alltså det går ju inte Idea. Idea. Nej det blir olagligt igen ja. Vincent, uh... Vincent vet inte hur man följer lagen Han vet att det är bra i teorin Men han kan inte göra det själv tydligen Okej okay. Om du ringer personen Och skicka ett långt mail där det står Nu mycket mail är så obekvämt Precis Alla Nej, men Det är tycker det. jätteobekvämt. Alla tycker det är stelt och jobbigt ja. Hej det är beteende på det Stör mig kan du sluta oh, Finnas. jag vet jag hatarmyl. Ja. Jag har fått ett jätte en gång. Ska jag berätta om det? Ja. Mm. Det var en av eh, alla mina, ett av alla mina försök till ett förhållande. Uh. Väldigt kul. Det var typ två, tre år sedan, någonting. Det var första gången jag skulle söka till och på i Nyköping Som jag sökte till två gånger. Jag kom in andra året. Men förstår för du så där. Och då så var det en kille. Som jag... Ja, um, ah, men jag vet inte, Vi kommer överens så vi typ käkade lunch där. Och sätter vänta på tåget samman och sådär. Och sen bara, jag kommer alltså på det i Stockholm sen. Och jag bara, ah, ja, gör det. Jag tror inte det kommer hända för att såhär, folk säger så mycket. Ja, så jag bara, Det, ah, det ja. på tåg. Ja, ah, men efter våra romantiska lunch på McDonalds. Som var det enda stället som man liksom hittar i Nyköping. Utan att hitta i Nyköping. Ja, ah, så bara, ah, ja, men jag kommer hitta på Stockholm. Och okej, okay, nice. Och sen så, det här var på våren. Så pratade vi hela sommaren och sådär. Och sen så, faktiskt så kom han upp till Stockholm. När Jag då? Det var chockerande, typ i augusti. Vi såg i så april eller någonting. Så kom Har han upp i augusti. Har ni Nu, under tiden. Vad? Ni pratade under den här tiden. Ja, vi pratade ja. typ på MSN och sådär, du vet. Så var, var det romantiskt? Då. Jätteromantiskt var det. Fint. Ja. Nej, men så kom han upp hit. Och sen så, skulle han bo hos mig. Och det var så, det var egentligen lite stelt innan. Förrakligen, det här en, eh, var ska jag sova någonstans då? Ja, typ, jag typ gör att du får sova var du vill Och så bara Du jag dålig sova med dig? Och jag bara Ja vi har sett en gång så varför inte det Det är väl normalt att fråga det innan Jag tänkte inte ens på att det var konstigt Men ja så bara ah, nu får jag sova hos dig Ja visst uh, Och sen så Vänta en fråga ja? ja, okay. Är det uppenbart att om du får på någon Som har sovat hos den ja, men jag, jag tyckte också att det var underförstått Man ja. behöver ju inte säga allting Nej. Nej, han kanske är orolig. Lite orolig. Hur ja, som helst så kom man hit. Och vi typ, ja vi käkade middag och så där ute och det var trevligt. Och då så drog vi till mig och sen så... Um, ja, vi kollade på någon serie lite så där. sådär. Var, var åt ni? På Vapjärn i gamla stan. Bättre än McDonalds? Mycket bättre än McDonalds. Men jag var ju så nervös. Jag kunde ju knappt äta liksom. Men det var ju en fin tanke. Mm. Uh, ja, och sen så chillade vi hos mig och kollade på serier så här. Och sen så, jag var ju fortfarande nervös. Så jag bara, vad ska vi göra nu då? Och då bara, man kan ju alltid hångla. Så ja va, okej. Ja, det kan vi ju göra. Ja, och så gjorde vi det. Och sen så, så här, ja så såg vi en till avsnitt av trublad eller någonting. Och sen så... Det är typ porr. Men jag vet. Men han hade fått mig att bara kolla på den här skiten. Okej, vänta. Ni kollar på porr tillsammans. Och, och han säger vi kan alltid hångla. Ja. Utan att börja hångla. Nej men alltså jag var glad att han inte sa att han skulle bita mig halsen. Och valta alla typ. så, ja. <laughs> nej men sen så typ en timme senare så. Ah, han rökte. Ew. I ditt ansikte? Nej, utanhus. Men så satt vi utanhus och han rökte. Så bara, nej men du. Jag måste prata med dig om en sak. Och då, det är så här det är han har, varit, han har varit i Stockholm fyra timmar. Och det är andra gången vi ses. Och han ska bo hos mig i tre dagar. är e planen Jag så bara, nej. Men det här klickar inte tillräckligt bra. Och jag bara, vad uh -uh. Hur kan jag bara, du Jag du har inte, det ser liksom några timmar. Vad snackar du om, liksom? Vi ska ju se flera dagar. Tycker inte den vara utan nu. nej. Men jag känner verkligen att jag inte connectar. Och jag bara ja men gud vad kul vad ska vi göra nu <skratt> eh, så stelaste i världshistorien vad fan Simon? man så efterhand kan jag ju tänka att jag borde typ ha slängt ut honom bara dörren är där i jävla äshol försvinner honom såsen alltså, men han var oartig det sant det var han så, men ändå då, då säger du ungefär att du får bara sova här om vi har sex det sa jag inte nej men det var det, om du ut på mig det du menar Jaha Lite, ja, ja, att, ja här, det var inte ja, det jag Nej, så det på sätt, var det bra. Ja, men hur som helst. Men han borde, ha, han borde ha varit klokt nog gå därifrån och ska ett hotellrum Ja, verkligen. Helt klart. Hur svårt är det liksom Ja, och hans för... sister bodde i Stockholm, så det hade inte varit så svårt nej. att liksom dra. Uh, hur som helst. Sluta med att han sov i min brors säng, liksom. Stelt. Aha. Och sen dagen efter så bara, nej, men gud, jag kan ju visa dig stan. Varför ska jag visa honom stan? Ni vill inte ni vill umgås, eller han vill inte umgås med dig. Nej, alltså vi... Var du fortfarande av honom då? Nej, jag tror jag bara var jätteförvirrad och inte riktigt visste vad jag skulle göra. Jag försökte typ bredda upp till ett halvt, men det gick ju inte alls. Ja, men så gick vi runt på stan. Och sen så vid lunchtid så bara ämne äh, du, mitt simkort har lagt av. Får jag låna din mobil och ringa till hela min familj desperat för att försöka få tag på någonstans där jag kan vara så jag slipper vara med dig en sekund längre. Det är rimligt. Stelt. Ja, och sen så han såg som inte mer. Och sen så typ jag, jag ringde med mamma och sa: Mamma, vet vad är det som hände? Så jag alltid jag allt för min mamma och allt. Um, och så var Men jag var så himla nervös. Det var säkert därför. jag var inte ens mig själv. Hon typ... Men kan ni inte så här säga det då? Jag var Jo, det kan jag göra. Så jag skickade ett jävla mejl och bara... Men du! Alltså jag var så nervös. Jag var inte ens mig själv. Förlåt. Jag kan åka ner till dig och hälsa på dig. Så kan vi göra en ny oh. Varför? Desperat. Men jag vet inte vad som hände. Ja, typ, jag hade haft en eller två liknande grejer innan. Det var därför så jag bara... Så här, det konnektar inte. Man bara... Well, fuck you! And fuck you! Uh, ja, mejlet. Kändes in inte som min... Bästa så. stund här. Ja, och sen så... När man väntar på svar också. Och så får man tillbaka så, så här Nej, men du, det är ingen idé. Det kommer aldrig gå... Man bara, om jag försökt i alla fall. Hur jävla glad är man att man försökte? Kunde han inte bara gått och ett lunch själv i Nyköping? För det helvete. Så Leksand här, folk från Nyköping. Ja ah, han var inte från Nyköping, han var från Värnsborg. Passa er för dem. Om ni är från Värnsborg, sluta lyssna nu. Fuck you. Mm, vi hatar er. Ja, Där här är en som hatar <laughs> <laughs> Alltså, det är inte så att det är långsynt. Det här var ju bara tre år sedan. Nej nej. Det är inte långsynt, bara praktisk. Ja. Nej, men så... Hur många av mina små konstiga har finns med? Det är några snickare ändå. Ganska bra. Det är ju det. Faktiskt. Nej, men alltså, vad kan man lära sig av allt det här? Jag vet inte. Att, jo, äh, folk från världsborg är inte okej. Var inte ung Du, nu som vet Toma jag vad man var. kan lära sig. Shit happens. Life goes on, liksom. Äh. Det, du har, det är för jävligt när det händer, faktiskt. Det är ju skitjobbigt bara. Jag var ensam hemma också. Min är var, var bra. Borta. Det, är men det hade ju varit en fördel. Att men folk var där. Att folk inte hade varit inte var där var förstås. Nej, men min familj var borta eftersom min syster var på kollo. Och dagen efter så ringer min syster hem och typ grinar för att hon var en tyst som är på kollo. Så ni kan gråta ihop? Ja, typ. Nej, men så det liksom löser sig för jag var tvungen att ta hand om henne sen. Men alltså, ja, det hände jobbiga saker och... Det är inte direkt så att jag... Man ska inte ångra saker som man gör, ser ju. Jag håller inte med. Man ska ångra allt som man blir man, bättre människa Nej. Sen. Man ska inte ångra det man gör. Man ska lära sig av det. Man ska ja, lära sig precis. av sina misstag. men då, inte om du, dig om du, du inte. lär, om du inte ångrar dig, du kan ju bara lära dig ångra dig. Om du tänker så här, oh, jag ångrar mig inte, men jag lär mig av det." Då är det bara så här, "Jag gjorde rätt, men jag ska inte lära mig av det." När "Jag gjorde nej. fel, så jag ska göra rätt nästa gång." Jag gjorde något tveksamt. Jag kan göra det bättre nästa gång. Precis. Så ser jag det. Så. Så, så är det. Alltså, det händer skitsaker och så jobbigt och sånt. Men det går över. Kanske. Och då i framtiden kanske jag har en kul podd om det. Vem vet? Folk kan lära sig dina misstag. Och det kan bli en kul historia av det. Så liksom fortsätta att göra konstiga nya saker. Och var mer på än Tove var. Då? Nej men gud. Jag, nej nej nej. Det kommer Rimmel. bli en helt annan podcast. Men alltså... För länge sedan så var jag jätte folk. Nu är jag inte det. Nej, Men det, här? Det, är det var en total katastrof också. Det är Manike i högstadiet. Det här blir en annan pod. Det här har varit Thomens tips och tricks. Och vinstut på ett Ja.